Tak kdo z vás ještě se naučil meditaci na D, jenom ty, no. a ještě někdo, kdo se naučil meditaci na D, všichni se učili, no. tak nebude snad škodit, aby jsme trošku zopakovali nějaké ty základní principy. Já nepůjdu moc do detailů, budeme se snažit tak probrat více v detailu. Tu yogačárovou meditaci, která je vlastně základ <coughs> tantry a základ vůbec Mahajánových meditací. Hm? To, myslím, bude pro většinu z nás zajímavější. No a snažíme se to dát dohromady s tím, co se s tou teorií, co se učíme večer. Hm? Tu teorii budu se snažit v rámci možnosti objasnit trochu obšírněji hmm? z praktického hlediska. Pokračujete v Chikongu dělali jste dneska? Jo? Tak odvláště ti, co pracují na Qigongu, tak ta yogačárová meditace je možná zajímavá. A je tak zajímavá. Hm? Protože se pracuje s energie. A energie v je zrovnávaná s koněm. A mysl je ten jezdec. Hm? Čili tam jde mysl, tam jde energie. Hm? To je důležité poznat. A to není jen v těle, to je i mimo tělo. A to je velice důležitý poznatek. Jehož dosah je nekonečný vlastně. A teď vysvětlíme krátce. Začneme s tím nejjednodušším aby jsme pochopili to, co jde více do hloubky. Meditace na dech ve všech tradicích má stejný postup. jenomže technika je jiná. Celá meditace na dech je osnovaná na Anapana Sati Suta. Sati Smrti Sutra, je náš zdroj všech informací. Stojí za to, se na to podívat, je to v Majimanikája, a v té části, co byla přeložena do, do češtiny, to je tady, myslím, ne, je to Majimanikája, a já. Ja. No a tak můžete konzultovat. Tak jedno, jakou techniku používáme. Používáme stále ten postup, jak je vysvětlen v základním písmu. Ať už máme k tomu přístup, jako se provozuje v čínské tradici, v tibetské tradici, nebo přístup v teravádové tradici, což je vlastně jediná tradice, kde ta meditace na dech je obšírně vysvětlena. V čínské tradici tež máme, v Tientaj a tak dále, kde se to obšírně, ale v, v teravádové literatury najdete neskutečně mnoho. A většina televádových učitelů, ať už učí cokoliv, začínají meditací na dech. Účel meditace na dech je, jak všechny tradice vysvětlují, je zbavit se eh, mnohovitárka. Mnoho hm? Vitárka znamená vlastně uvažování hmm? ze sánskritského korene Úlha je pak uvažovat. Český uvažovat je také vlastně spojené s tomto korenem jako Vitarka. Hmm? My uvažujem, uvažujem, uvažujem. uvažujeme, hmm? uvažujeme a tvoříme tak nekonečné série myšlení, hmm? ale ty nekonečné série myšlení jsou překážkou pro koncentraci. Hm? To je důležité poznat. Můžou být produktivní pro eh, filozofii, ale eh, ne pro meditaci. Protože v meditaci my chceme proniknout hm? objektem na základě, Koncentrace. Ať už šamatové koncentrace nebo vypasanové koncentrace. Koncentrace je to, co umožňuje mysli proniknout objekta. No a je uvažování je toho, co vlastně jde stále kolem horký kaše. Ale bez uvažování to též nejde. První musíme dobře uvážit, no a pak rezat. Hm? Takže eh, uvažování je též důležitá část meditace, no ale jakmile jsme uvážili, správně uvážili, na to je též důležité, obzvláště Mahajana, ale ve všech budistických tradicích, ve všech tradicích jogy. Na no to je třeba Kaliána Mitra, vznešený e, přítel, který e, nás naučí správně uvažovat, aby jsme zbytečně hm, nevytvářeli zbytečné myšlenky. Ty zbytečné myšlenky, to je právě Pána hm, uvědomělá pozornost na dech, která tyto zbytečné myšlenky odstraňuje. To je účel a na Pána Saty. Jestliže se dostaneme do hloubky hm, meditace na dech, automaticky e, myšlení e, hlídne, a nakonec, jestliže se dostaneme do hm, hluboké meditace, do Dian, No, tak e, vlastně přestává. Obzvláště hluboká diana čtvrtá diana a myšlení nejde uvažování nejde dohromady. Jestliže nemáme hlubokou diánu, no, tak tam budou jisté e, vlivy uvažování, no ale jakmile začneme uvažovat, samo to ta kontinuita toho uvažování, ta Diana odsekne. A jestliže se objeví uvažování, tak se dostáváme do ne do hluboké sféry diány, ale do těch přípravných sfér diány. No a začátečníci, i když se naučí diánu, techniku diány, no tak stále se nějak vrací do těch... Přístupových úrovní Diány nejmají ještě schopnost zůstat v té hluboké Diáně, která s uvažováním ne, zkrátka nejde dohromady. Od druhé Diány všechny Diány se stávají Diány mlčení. To znamená, že mysl, je spojená s objektem, ale nepotřebuje žádné koncepty, aby ten objekt uchopila. V, v naší tradici, když mluvíme o myšlení, v sánskritu pro myšlení máme mnoho slov, kromě jiného diá, diana je od toho odvozena, od myšlení, jenomže v diáně nemyslíme v tom smyslu, jak my, vidíme myšlení. V diáně my neuvažujeme. My ne, nepoužíváme žádné koncepty, aby jsme uchytili objekt. Nepoužíváme žádné slova, aby jsme uchytili objekt, eh, uvažování objekt, kontemplace. Přesto je to myšlení. Jakmile mysl má objekt, my myslíme. Ale mysl může mít objekt a tato část jogy není vlastně vysvětlena v západní psychologii. A je to velice důležitá část jogy. Jestliže mysl je spojená s objektem, tež myslíme. Ale nepotřebujeme na to koncepty. Jestliže mysl má Vyšší stupeň koncentrace. To je důležité pochopit. Nepotřebujeme koncepty na myšlení. Uvidíme, a to se budeme učit dneska večer, že z hlediska yogačárové interpretace meditace, pokud jsme přímo nerealizovali objekt, osvobození, ať už ho chápeme jako nirvánu nebo jako takovost, nedualisticky. No tak vlastně všechno, co v mysli máme, jsou jen koncepty. Koncept znamená obraz objektu. V našem traktátu se to nazývá reflektivní obraz protože mysl jenom reflektuje objekty. Hm? Čili i ty objekty, vypasanové objekty, které jsou považovány za skutečné, protože mají vlastní vlastnosti a společné vlastnosti. I ty objekty jsou vlastně též koncepty, protože my je poznáváme pouze jako mentální obraz. Hm? Večer se o tom budeme učit. Tedy pokud nemáme přímou zkušenost objektu probuzení, tak se nacházíme pouze ve sfére reflektivních mentálních obrazů. Pokud nám nikdo nevysvětlí pět agregátů existence a tak dále, tak my jen přímo neuvidíme. My si musíme udělat obraz ve vědomí že něco takového tady je. Pak my je můžeme v meditaci uchopit. Čili první z hlediska yogačáry třeba poznat, že všechny objekty meditace, ať už samaty nebo vypasany, jsou mentální objekty, pak... Postupem času, když správně meditujeme, poznáváme, že kromě mentálních objektů nic, žádné objekty neexistují. Protože ten objekt, který vidíme, je náš mentální obraz objektu. Ten skutečný objekt už dávno zmizel. Protože všechno, co vyvstává, odchází ve stejnému okamžiku. To je hluboká vypasaná. No ale na, k tomu se vrátíme později, teď jdeme na dech. Ale tyto věci jsou obzvláště důležité, jestliže chceme pochopit to, co se učíme večer a spojit to s tím, co s technikou naší meditace, s tím, co se učíme teď. A teď se učíme meditaci na dech. Meditace na dech, jak už jsme řekli, je, dělá pozornost na nádech a výdech v tervádové tradici, která tuto meditaci dělá jednoducho. V tradici yogi, stejně tak v tradici Mahajanové meditace, Máme čtyři objekty, to jsme vysvětlili, nejenom nádech a výdech, ale též tu periodu mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, které se říká mezidech. Ale o tom později nejprve vysvětlíme meditaci nádech tak, jak je prezentována v základním písmu v Agamach. A meditace na dech má část šamatovou a část vypasenou. To je důležité pochopit. Čili meditace na dech je ve všech tradicích považována jako meditace, která může vést, jestli ji správně praktikujeme, k panému probuzení. Protože Tělo a vědomí je všechno, co můžeme poznat a co poznáváme. Nic jiného poznat nemůžeme. A to tělo má základní stejnou strukturu uvnitř jako venku. To je země, voda, oheň, vítr, prostor. A stejné věci my cítíme uvnitř, jako cítíme venku. Skutečná země je tvrdost, měkost, hrubost, hladkost, těžkost, lehkost. To jsou ty kvality země které jsou stejné uvnitř, jako venku. A to je ta skutečná země. Ta země, kterou vidíme běžným okem, tomu se říká koncept země. Ale jestliže chceme tento koncept země přímo poznat, přímým dotykem, tak to jsou ty kvality, které poznáváme. Jiné kvality nepoznáváme. Stejně tak oheň a tak dále. No a když poznáme tyto kvality, no pak poznáváme jejich přechodnost. Jinak když se díváme na zem běžným okem, na tu konvenční zem, co vidíme, tak my tu přechodnost nevnímáme. To je třeba pochopit. Teď dech je tež nic jiného než země, voda, oheň a obzvlášť vítr. Vítr je predominantní kvalita dechu. Proto dechu se tež říká vítr, kromě jiného. A vítr má kvalitu čeho? Má kvalitu vibrace a má kvalitu, jak jsme se zmínili včera, má kvalitu podpory. Vítr nás podpírá a vítr námi hýbe. Nejenom námi, ale vším, co má formu. Vším, co má formu, to vítr vibruje a to víte, podporuje. Hm? To je důležité pochopit. Když cítíme dech na dotyku, no, co cítíme? No, cítíme právě nejasněji tuto vibraci, pohyb. Hm? Je to tak? Hm? To je ta kvalita, která je predominantní. Ale ta kvalita, která je predominantní, nikdy neexistuje separátně od těch ostatních kvalit, od tvrdosti, měkosti, hm? hrubosti, jemnosti, hm? od eh, plynutí, od eh, teploty. Hm? Když se nadechujeme, tak nadechujeme. Jaký vítr? Studený, Když vydechujeme, tak teplý vítr. Hm? No a eh, to jsou ty bezprostřední hm? počítky, které máme v meditaci na dech. Hm? Jestliže naše koncentrace se zlepší, tak tyto kvality dechu jdou do pozadí a dech se stane mentálním obrazem. My pak meditujeme, na tento mentální obraz a tyto kvality bereme jako v pozadí. Pak se můžeme dostat hluboko do meditace šamata i vypašat. Protože tyto kvality zůstávají v pozadí. Tyto kvality se stále mění. Ale ten obraz dechu, který náš Náš překlad tím tomu říká, eh, eh, reflektivní obraz dechu, ten zůstává. A právě proto na ten reflektivní obraz dechu my se můžeme koncentrovat a my můžeme se s ním spojit. Jestliže eh, jednobodovo mysli ho může prosvítit. Pojasnit. Hm? To je důležité pochopit. Pak, čili ten mentální obraz dechu se tež mění. Dech samotný se mění, mentální obraz dechu se též mění, ale mění se a ty změny zůstávají čím dál, tím, se stávají čím dál tím menší, až se ten obraz stabilizuje. Když se ten obraz stabilizuje, no to pak se mysl může v ten obraz prohloubit. A tomu se říká Diana. To prohloubení v mentální obraz, to je Diana. To prohloubení v mentální obraz umožní aby objekt a subjekt splynuli dohromady. Bez toho pevného mentálního obrazu, ať už meditujeme na cokoliv, ten mentální obraz a mysl nemůžou splynout dohromady. Proč můžou splynout dohromady na mentální obraz a ne na... Eh, ty kvality, jako je vibrace, to je třeba pochopit. Protože ten mentální oblast, to je koncept dechu. A koncept pochází ze vědomí samotného. Jedině mentální vědomí může rozlišit koncept. Oko žádný koncept nerozlišuje. Ucho tady žádný koncept nerozlišuje. Jedině mentální vědomí může rozlišit koncept. Ať už koncept slova, nebo koncept objektu, jako stůl, jako obraz tady. To je koncept. Ten mentální obraz je tež koncept. Čili pokud nemáme, to se budeme učit večer, pokud nemáme přímou zkušenost, přímou realizaci objektu osvobození, který se chytit nedá, no tak my meditujeme na konceptech. Teď meditujeme na dech, no tak meditujeme na, na koncept dechu. To je pravda i v tervádové tradici. Jestliže meditujeme vypasenou, pak nemeditujeme na koncept dechu podle ale meditujeme na ty kvality, o kterých jsem se zmínil, které přichází s dechem. A ty jsou skutečné. Ale z hlediska Jobačáry my tež vlastně i ve vypasaně my meditujeme na koncept. Protože kdybychom si nedali dohromady ten mentální obě, ten obraz, no tak ten eh, koncept, mysl nezůstane u toho konceptu. No, takže, co to znamená? Nejprve, aby jsme se dostali do meditace, meditace na dech, teď se zabýváme šamatou. Šamata znamená utišení. Meditace šamata má svůj průběh. Je proces. Meditace vypašená je tež proces. V pravádové tradici my ty dva procesy oddělujeme. V Mahajanové tradici my se snažíme ty dva procesy vidět současně. Ale to nemůžeme na samém počátku, protože ještě nemáme schopnost koncentrace. Tu schopnost koncentrace nějak tam musíme dostat. Právě proto je velice těžké učit někoho zokčen, učit někoho Zen, kdo nemá základ v té koncentraci. Tu koncentraci tam musíme dostat, aby jsme viděli hm, tu iluzornost myšlení. Jinak eh, začátečník v meditaci se okamžitě, protože to je jeho zvyk, okamžitě identifikuje smýšlení. To je proces, který je nám náš zvyk, pokud věříme v buddhismus, který je tak starý jako svět sám. A toho zvyku se zbavovat není lehké. Hm? Jakmile se objeví eh, nějaký obraz, no tak eh, se objeví obraz a já ho vidím. Hm? A jsem hlavu bych za to dal, že kdo ho vidí, to je já. To je zvyk, který se těžko odstraňuje. Ale postupem času v meditaci my můžeme poznat, a to není tak těžké, že je to pouze a jenom zvyk. A to, co je zvyk, je tež nestálý. aby jsme získali zvyk pevné mysli, což znamená pevnou pozornost. Pevná mysl znamená pevná pozornost. Pozornost je to, co uvádí mysl do objektu. To se říká pozornost. Doslova je to, co dělá objekt v mysli. V sanskritu, v čínštině též, v tibetštině též, pokud vím, pozornost znamená dělání objektu ve vědomí. Manasi kára. Manasi je lokativ, kára dělání. Jakmile si uvědomíme nějaký objekt, to znamená, když nějaký objekt dáme do mysli, No tak my ten, my ten objekt uvádíme do mysli. A to je pozornost. Uvádění objektu do mysli. Jakmile my uvedeme objekt do mysli, no už máme obraz toho objektu a počítek toho objektu no a přijde celý cirkus toho, je ten objekt je takový nebo onakej, my si ho označíme a Máme vůči němu libost nebo nelibost, no a už se děje celá série mentálních procesů, které jsou s, tím, s tou pozorností spojeny. bez té pozornosti my ten objekt do mysli neuvedeme. No teď kon meditujeme na dech, no tak musíme. Co? Musíme pevně uvádět ten objekt do mysli a teď který je nádech a výdech, no tak pevně uvádíme ten nádech a výdech do mysli. Jak to děláme? Hm? Počítání. Hm? První fáze meditace na dech se nazývá počítání. To neznamená, že eh, počítat znamená, že musíme... Nezbytně jedna nádech, výdech jedna, nádech, výdech dvě, nádech, výdech tři, tak se to učí. Ale eh, počítání znamená upamatování s dechu. My jsme včera se zmínili o tom, že meditace na dech se jmenuje a na pána Saty jsme preložili ne. Saty doslova znamená co? Paměť. Ale zde nemůžeme v češtině proložit paměť, protože to by nedávalo moc smyslu. Když říkáme paměť, tak je paměť něčeho, co bylo, že jo? No ale tady je to paměť něčeho, co je, co je objekt pozornosti. Paměť objektu pozornosti je saty. My si pamatujeme. To, co v nás zanechá hluboký dojem, je to tak? To, co v nás nezanechá hluboký dojem, to my si nepamatujeme. Hm? Vidíme to stejně? Čili ten dech musí zanechat hluboký dojem, aby ten, ta mysl u něj zůstala. Jestliže nezanechá hluboký dojem, tak mysl u něj ne, nezůstane. To jsme určitě poznali teď. Poznali nebo ne? Hm? Proč ta mysl běhá někam jiná. Protože nemá právě tu sílu saty. Hm? Nemá tu sílu upomínání se nebo napomínání se, že tady medituju teď, moje pozornost je na dechu a ten dech já musím dostat do paměti, aby u něj zůstal. Jestli ho nedostanu do paměti, no tak když uvidím něco jiného, tak neuvidím dech. Když uslyším něco jiného, tak nedbudu dávat pozornost na dech. Když se vyjnoří nějaká myšlenka, tak zapomenu na dech. Hm? No a z toho pochází co? Frustrace. Hm? My meditujeme šamatu aby jsme zakusili co? Štěstí utišení. Utišení je štěstí. Utišení je radost. No a teď začátační v meditaci nezakouší žádné utišení, žádné štěstí, ale frustraci. Proč? Hm? protože jeho mysl nemá sílu saty. Nemá sílu upomínání se na objekt pozornosti. Hm? A kdo tu sílu vytvoří? No právě ten proces počítání dechu. Upamatování se na dech. Jestliže se na dech nebudeme upamatovávat, tak on nám uteče. A když nám ten dech uteče, no tak my tady sedíme a jsme frustrovaní, protože co chceme dělat, to e, zůstat u dechu. Ale my se nezůstává u dechu, tak jsme frustrovaní. Je to tak? Hm? No a e, e, to je paradoxní situace. My, Praktikujeme meditaci, která má vést k radosti. Ale výsledek je, že jsme frustrovaní. Tak musíme poznat jasně, proč jsme frustrovaní. Co si myslíme? Že nemáme zvyk saty. Ten zvyk saty je zvyk, který nejvíce mysli prospívá protože mysl nemá zvyk saty. Právě proto e, slepě sleduje objekt, který na mysl udělá impakt. Protože není, mysl není schopná se vnořit v ten objekt pozornosti. Tak když přijde jiný objekt, no tak ukradne Ukradne objekt dechu. Hm? Tomu zlíká doslova mušita smrti. Ukradená, ukradená paměť. Hm? začátečník je ten, který se trvává v ukradené paměti. Hm? Ať už meditujeme na cokoliv, na metal, na zobčen. Na... A... Hmm? Prodlelání v ukradené paměti je frustrace. Prodlelání v ukradené paměti je frustrace, protože naše mysl nemá sílu Saty. Saty bala. chybí. Protože se tu bala chybí i v daním životě mám mnoho problémů. Hm? To se mně stává taky. To, ty zvyky jsou eh, hluboké. Hm? Už nedávno se mi stalo, včera, hm? že jsem tady jsem si vzal od někoho hodinky, Stočil jsem si je do kapsy. Hmm? Co to je? Ukradená paměť. <laughs> Ukradená paměť. <laughs> Ukradená paměť. Hmm? To jsou věřiné situace. Ty se stávají i, i starým mazákům v meditaci. Hmm? Ukradená paměť. No, ta ukradená paměť ta dělá mnoho, mnoho, mnoho, mnoho nepříjemností v životě. Když nemáme ukradenou paměť, no, tak všecko, co děláme, má je jiné. Když máme ukradenou paměť, všecko, co děláme, bude též jiné. Bude, jak říkají Japonci, mečakuča. Hm? Co znamená meča kuča? Jedno přes druhý. Hm? Když něco děláme, hm? až pojedeš do Japonska učit se zen, vždycky ti napomenul, abys nebyl meča kucha, Meča kucha, nebuď meča kucha a nebuď. Eh, eh, tomu se říká makumozo. Hm? Nefabrikuj zbytečné uvažování. Nebuď meč a nedělej jedno přes druhý a neprodukuj, nefabrikuj umělé uvažování, umělé přemýšlení o věcech, které s tím, co děláš, vůbec nemají žádné žádný spojení. Hmm? No to je eh, prodlevání v, v nechtěných situacích. My prodleváme v nechtěných situacích, my je nechceme, ale oni tam jsou. Oni tam jsou a oni nás kontrolují. Hmm? No sakra, co budeme dělat? Musíme vyvinout tu sílu uvědoměné pozornosti. Teď meditace na dech je technika, ta nejlepší technika na eh, kultivaci síly uvědoměné pozornosti. Musím zůstat u dechu. Teď začáteční chce zůstat u dechu tím, že se rozhodne, já jsem udechu. dechu. Hm? No, A no, z malé frustrace bude ještě větší frustrace. Protože nepoužívá uvědomělou pozornost, aby zůstal u dechu, ale požívá prostě sílu rozhodnutí. No, když používá sílu rozhodnutí, tak mysl poslouchat nebude, protože mysl je vedená svými minulými zvykami, zvyky, na které je zvyklá. A nebude poslouchat. Nebude poslouchat. My se budeme snažit, budeme do ní rýpat, fot, nebude poslouchat. Potvára. Hmm? A co dělat? Když jasně si uvědomit, když se v, v mysli objeví síla uvědoměné pozornosti, nepotřebujeme e, sílu, vůle, aby jsme zůstali u objektu. Když se ale v mysli neobjeví síla uvědoměné pozornosti, budeme potřebovat Budeme se spolehat pouze na sílu vůle, aby jsme zůstali u objektu. A protože se eh, spoleháme na sílu vůle, aby jsme byli u objektu meditace, no tak eh, budeme frustrovaný, protože mysl nás poslouchat nebude. Mysl nás bude poslouchat, když vyvineme sílu uvědoměné pozornosti. Hm? Je to jasný? To by mělo být jasný. Já se snažím jako párnu za sebou. <laughs> tak to by mělo být jasný. Hm? Čili ta síla, vyvíjení té síly eh, uvodomněné pozornosti v meditaci na dech se nazývá počítání dechu. Ganana. To je první stádio. A to je vysvětlené v písmu, Satova asasaty, satova pasasaty. Hm? Vy tady nemáte pály. To znamená, já nadechuju s uvědomělou pozorností, vydechuju s uvědomělou pozorností. Hm? Nadechuju s uvědomělou pozorností, vydechuju s uvědomělou pozorností. Abych to dělal, počítám dech. Nádech jedna, výdech jedna. Nádech dvě, výdech dvě. Nádech tři, výdech tři. No to je nejjednodušší způsob. Jsou daleko je, složitější způsoby, o těch se nebudeme, teď s se nebudeme teď zabývat, protože je, je, to by možná nebo mám ty vysvětlit. To je to zajímavé, no. Trošku. Tak v v yogačára Bumišastra máme velice komplikovaný proces počítání. A to má svůj smysl. Obzvláště, když pracujeme na maheánové meditaci, to má svůj smysl. Tak můžeme počítat jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Nádech 1, výdech 2, nádech 3, výdech 4 a tak dále. Do deseti. A nebo nádech, výdech 1, nádech, výdech 2, nádech, výdech 3, do 10. Jo? Tím začínáme. To znamená, že nádech, výdech, nebo nádech 1, výdech 2, my musíme ten, mít jasný počítek toho dechu. To je uvědoměná pozornost. Jestli ten počítek nebude jasný, no tak mysl poběží k tomu jinému počitku, který je jasnější. Ať už je to myšlenka, ať už je to zvuk nějaký, ať už je to nějaká barva, která udělá impact na vědomí, hm? nezůstane u toho objektu. Opustí ten objekt. No a ty chceš zůstat u toho objektu, no tak jak zůstateš u toho objektu? Že se budeš trestat. Když budeš počítat, když ztratíš dech, okamžitě začneš od jedničky znova. Když budeš počítat nádech, výdech jedna, nádech, výdech dvě, nádech, výdech pět, co uděláš? děláš? Zase se vrátíš k jedničce. Jakmile ztratíš dech zpět k jedničce. Jakmile to počítání je jenom pomoc. Ty nejseš tady, abys počítal. <laughs> no tak stále se nutíš k tomu, aby ta uvědoměná pozornost získala sílu. Jakmile uvědoměná pozornost získá sílu. Jakmile pak vše, co děláme, bude plynový. Když uvědomělá pozornost nemá sílu, co děláme, bude meča kuča. A to je velký rozdíl. Buď meča kuča, nebo uměl, uvědomělá pozornost. V denním životě musíme též se tomu věnovat. Když meča tak určitě eh, Nekonečný série zbytečného myšlení. To už patří k mečakuča. Mečakuča a nekonečný série zbytečního myšlení, to jsou, ty jsou u jednoho stolu. Hm? No a teď kon většina frustrací, většina strachu, většina depresí, většina starosti, to je tenhle ten komplex. Mečakuča. A procesy myšlení. Proč jsme čakuča? Protože my ten oběk pozornosti, my jsme ho nezažili. My jsme ho nezažili a on nám bručí v, krč, v krku. Když se dostane do brycha, bude bručet v brychu. No a nedá nám dobrý pocit. Co děláme s uvodoměnou pozorností, to nám dá dobrý pocit. Proč? Hm? Kdo ví? Hm? Protože mysl bude pevná. Když mysl je pevná, máme dobrý pocit. Když mysl je mečakuča, dobrý pocit nebudeme mít. Když mysl je pevná, budeme mít dobrý pocit. Protože ten objekt pozornosti my jasně vnímáme. Když objekt pozornosti nevnímáme jasně, kolik zbytečných myšlení, kolik zbytečných pohybů, kolik zbytečných opovídání. Hm? No a tak my utrácíme život. Tak co je lepší? Praktikovat uvědoměnou pozornost nebo utráce život? Určitě praktikovat uvědoměnou pozornost. No a ta meditace na dech je praxe uvědoměné pozornosti. Tak je to prezentované. Čili pokud my se snažíme silou vůle a pouze silou vůle zůstat u dechu, my neuspějeme. A naše meditace nebude mít kontinuitu. A když se ale dostane do toho procesu počítání uvědoměná pozornost, ten proces zůstávání u dechu bude mít kontinuitu. Když proces zůstávání udechu bude mít kontinuitu, my se s tím dechem zprátelíme. Když se s tím dechem zprátelíme, stane se jemnější a příjemnější. Když se s tím dechem ne zprátelíme, nebude jemnější a nebude příjemnější. Mysl má takovou nátoru, Ať už psychologové říkají cokoliv, no to je první princip psychologie, že mysl chce zůstat u toho, co je jí příjemné. Chce furt běžet, běhat pryč od toho, co je jí nepříjemné. To je přirozenost samsárické mysli. A to, co je jí příjemné, no to je její zvyk pouze. Ona neví ve skutečnosti, co je opravdu příjemné a co je opravdu nepříjemné. Hm? Mysl je boba. Co se dá dělat? Je to tak, když meditujeme, tak to poznáváme. Když nemeditujeme, tak máme smůlu přestože máme blbou mysl, to nepoznám. Sakra, to už není moc dobrý. Tak se musíme snažit, aby ta, ta, ta ladnost, ta kontinuita, která přichází s uvědomilou pozornosti, vyšla na jevo. Když vyjde na jevo, tak my se do toho, do toho procesu dýchání vcítíme. Když se do něj vcítíme, máme v něj jasný počítek. Jasný počítek je spojen s jasným vnímáním a jasný počítek, jasné vnímání je nemožné bez uvědoměné pozornosti. Uvědoměná pozornost je to, co mění. Hm? Nejasné vnímání a nejasný počítek v jasné vnímání a jasný počítek. Když je jasné vnímání, jasný počítek dechu, tak dech se stane příjemný objekt. Když dech se stane příjemný objekt, mysl sama nás bude vést, aby zůstala u toho příjemného objektu, protože to je natura. i mysli. Ona chce zůstat u toho příjemného objektu a je frustrovaná, protože u něj nezůstává. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? To je základní psychologie hm? a pak e, my bytosti prostě pracujeme. A na tu základní psychologii se musíme orientovat. No a jestliže jsme schopni zůstat u toho objektu počítáním. Další fáze je sledování. Sledování znamená, včera jsem to vysvětlil, že na tom místě dotyku dechu, hm? jo, u nosních dělek. na tom místě dotyku dechu my každý dech bez preference my sledujeme od začátku do konce a vidíme, to je krátký dech, to je dlouhý dech, to je dlouhý dech, ten má svou příčinu, to je krátký dech, ten má tež svou příčinu. My rozlišujeme krátký dech, který je jemný, a rozlišujeme krátký dech, který je hrubý. První se uvolníme, tak dech bude dlouhý, tež v písmu, když prečtete tu sutru Anapána suta. První Buddha vysvětluje. Digámasa santo, digámasa sámiti pa džanáti, digámasa pasasanto, digámasa pasasami pa pajanat. Vidím jasně z moudrostí, hm? Čili moudré rozlišuju, když nadechuju dlouhý dech, nadechuju dlouhý dech, když vydechuju dlouhý dech, vydechuju dlouhý dech. Hm? To znamená, když se uvolníme a se trváváme v celkem pevné pozici, na bech bude příjemně plout, bude, se, bude dlouhý a to nám umožní, aby jsme lehce, lehce u něj zůstali. No ale pak my se koncentrujeme v té uvolněnosti no a dech se bude zkracovat a zjemňovat. Tím se dostáváme do hlubší koncentrace. Že dech se zjemňuje a zkracuje. Dlouhý dech je sice příjemný, ale není spojen s hlubokou koncentrací. My ho, dá se říci, táhneme. Všimli jsme si to? Krátký dech my netáhneme. A když se objeví spontánně, my můžeme mít krátký dech, protože letíme nahoru a už nemůžeme dýchat nosem, tak lapeme po dechu. I to se může stát. No, ale to je krátký dech, který je hrubý. V meditaci ten krátký dech se stává jemný. No a teď po počítání je pak sledování dechu. Sledování dechu, že od začátku do konce mi každý dlouhý či krátký dech my snažíme se vidět od začátku do konce na tom místě dotyku, který se jmenuje Anapána Nimita. Nimita znamená obraz. My máme obraz dechu, na místě dotyku. Když nemáme místo dotyku, tak žádný obraz dechu ne, nebudeme mít. Hm? To je tajemství, o kterém jsem mluvil. Z dotyku pochází počitek. A bez počitku není rozlišující mysl. Rozlišující mysl potřebuje počítek, aby něco rozlišil. Když nemá počítek, tak nic nerozliší. Jasně. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? Když vnímání je pevné, počítek bude pevný. Když vnímání není pevné, počítek tež nebude pevný. Hm? Když počítek bude pevný, vnímání bude pevné. Ty jsou navzájem se doplňují a upevňují mysl. A mysl bude upevněna díky právě dělé pozornosti. Vdělé pozornosti je jasné vnímání a jasný počítek. Právou proto, ačkoliv Mysl nemá jednobodovost, nekoncentruje se na jeden bod. Přesto je koncentrovaná, vnímá celek. To je ta krása kde dělé pozornosti. My se koncentrujeme, ale vnímáme celý celek. Teď já mluvím, koncentruji se na to, co říkám, jinak bych mluvil meča kuča. No a přitom vnímám všechno, co tady je. Vnímám každý, kdo tady sedí, jak, jak vypadá, jaký šaty má. Všechno vnímám, ale mysl neběhá. Proč neběhá? Protože se koncentruje na ten objekt pozornosti. Taková mysl... nám prospívá. Když nemáme takovou mysl, tak mysl nám neprospívá. Tak jednoduché to je. Když mysl má uvědomělou pozornost, taková mysl nám prospívá. Když mysl nemá uvědomělou pozornost, taková mysl nám neprospívá. Tak jednoduché. A když nám mysl prospívá, cítíme se dobře. Když nám mysl neprospívá, necítíme se dobře. No a my meditujeme, protože chceme, aby nám mysl prospívala. Ne, aby byla proti nám. Když je mysl proti nám, no, nečakuča. Pohyby nečakuča mluvíme meča Čakuča, myslíme meča Čakuča. A to je všecko kvůli tomu, že nemáme schopnost síly uvědoměné pozornosti. Jestliže ta schopnost síly uvědoměné pozornosti se začne krystalizovat, budeme plně naplněni tím, co děláme. Když ta síla uvědoměné pozornosti nebude se krystalizovat, no tak my nebudeme naplněný tím, co děláme a mysl bude těkat. A těkavá mysl je nesmysl. Pevná mysl dává smysl. Těkává mysl je nesmysl. Pevná mysl dává smysl. Tak jednoduché. No a když na základě té schopnosti vdělé pozornosti my můžeme sledovat od začátku do konce ten proces nádechu a výdechu. No, co se stane? My můžeme prožout, což je třetí fáze, my můžeme položit vědomý mysl na ten objekt, mentální objekt, který jsme v mysli vytvořili. Mentální objekt, mentální koncept dechu. No a tím se připravujeme na vstup do samády. A můžeme ten mentální obraz prosvítit.